Kapitola 21. první. Moši! Znovu jsem byl ouven zastava pit. Zasáhlo mě to hrozně rychle a zanechalo to za sebou pocit podobný tomu nejhoršímu zmrzlinovému bolehlavu. Ach sakra! Sem Haven odtáhl přízračnou ruku z mé hlavy. Jo, vypadá to, že to vážně bolí, ale měl by se z toho rychle oklepat. Potřebuj tě motivovanýho. Tohle je práce pro živí. A protože ty jsi ten chlap napojený na všechny možný světy, je to tvoje práce. Gratuluju. Začíná to u tebe být zvykem. Všichni mrtví lovci ti přezdívají krátká sirka. Věř tomu nebo ne, myslíme to v tom nejlepším slova smyslu. Stále jsem se vzpamatovával ze sdílené informace, a jak se zoufale pomalu blížila ke svému konci s hruzou, jsem zjistil, v jakém nebezpečí se můj bratr ocitl. Nachtmar dostal moše. Mezi je nejma. Rozšířil se do Las Vegas, hledá mysli, co by vyplenil. Proto si musíš pospíšit a sejmout ho dřív, než bude příliš pozdě. Jak? Sem ukázal nahoru stejně jako před pár vteřinami já. Srazí ho bůh? Jsem se zasmál. Já ukazuju na střechu. Běž do vrtulníku. Vypadnul proud, takže zvládneš dvacet patér. Byla tam moje žena. To si sakra piš, že je zvládnu. Mám zmršenej kotník, ale bude to. Stáhni si toho hajzla obvazem a hnězatkem. Jsem rozkazoval jako správný síl. Tohle kasíno pluje říší snu, ale pořád tu můžeš odletět. Musíš to monstrum pořádně nasrat, aby tě pronásledovalo, ale jak tě znám, to nebude velký problém. Mordechaj zatahal za pár nitek a připraví pro tebe, co je třeba. Je něco jako tvůj strážný anděl. Ukázalo se, že je na tebe uzavřená spousta sázek, ZD, takže když dojde namíchání do tvých záležitostí, máme trochu volnější ruku. Posily najdeš po cestě. Já a chlapci musíme sejmout pár démonů. Zadržíme je tak dlouho, jak jen to půjde. Věřeť Majlovi, že ho pozdravuju a že je mi opravdu velkou ctí, že svý děcko pomenoval po mně. To od něj bylo vážně úžasný. Najednou jsem viděl skrz sema. Počkej! Ale jsem Haven prostě zmizel, jako by tu nikdy ani nebyl. Moje vysílačka byla zapnutá jen pár vteřin, když se v ní ozvala Julie. To byl jsem? Viditelnost tu sice stojí za starou belu a vítr všude rozhání mlhu a chvíli trvalo, než jsem tě v troskách našla, ale jsem? Jo, kulhal jsem tak rychle, jak jen to šlo s anihilátorem v rukách, jen jsem čekal, kdy na mě něco vyskočí z mlhy. Byl to sem, ale jsem umřel, dorazili posily, Pauza, když se Julie zhluboka nadechla. Chvilku jsem si myslela, že jsem tam dole o tebe přišla. Já? Já taky. Zbytek zůstal nevyřečený. Julie neměla na emoce čas. Tady šlo o biznis. Vydrž, tohle mlžný svinstvo mě štvé. Vyměním si pušky. Milo a Nelson odvedli většinu civilů pryč od prulomu. Erl vzal skoro všechny lovce a opevnil se s nima na hlavním patře. Zadržujou démony ve vstupní hale. Venku je pár týmů, ale nikdo poblíž tebe. Pověz kipy mu, ať nahodí vrtulník, Jsem na cestě k vám. Mám plán. Měl jsem rozseknuté čelo, ale zbroj zabránila, abych se pořezal mnohem víc. Po cestě dolů jsem se však pořádně potloukal. Měl jsem natažené svaly a nepřekvapilo by mě, kdybych si naštípl i pár kostí. Na mém těle nebylo místo, které by nebolelo, ale netrčeli z něj kosti a nestříkala žádná krev, tak bych to měl zvládnout. Bylo to divné, ale cítil jsem se silnější, než bych měl být. Buď jsem se dostal kvůli bolesti do šoku, nebo mi sem kromě poslání bratrových vzpomínek pomohl i trochu jinak. Vydrž moši, už jdu! Nehybej se, zavelela Julie. Na místě jsem stuhl. Kolem sebe jsem viděl jen tu proklatou výřící mlhu. Tři metry ode mě se ozvalo hlasité křupnutí. Něco velkého dopadlo na zem. Mám ho, můžeš pokračovat. Našel jsem před sebou tělo jednoho démonického válečníka. Julie ho střelila do zranitelného přechodu mezi krkem a tělem. Všude se roztříkla vroucí krev. Stále sebou škubal, když jsem ho obcházel. Máš termál? Jasně, říkala jsem ti, že měním pušky. Když se přivalí mlha, je to jediný způsob, jak něco vidět. Cokoliv, co vyzařovalo tělesné teplo v tom studeném marastu nepochybně svítilo, a ti démoni byli obzvláště žhaví. Vítr se pořád mění, takže je to trochu zrádný. Na máš venkovní schodiště. Vůbec nic jsem neviděl. Dál se otáčej. Ještě. Dobrý. Pokračuj tímhle směrem. Budu tě krýt. Zahrada se hemží monstry. Přešel jsem do kulhavého běhu plného poskakování. Démoni vřískali a cvrlikali jeden na druhého. Trumpetě podobný řev jednoho velkého kyselinového vrhače. Vědí, že tam seš? Přichází další Chvíli trvalo, než kulka dorazila. Prásk! Bublavý zvuk, jak se jedna z tvůr dusila vlastní krví. Prásk! Dva dole, ale obkličuju tě! Pospěš si! Spěch byl relativní termín, když vám z jednoho chodidla vystřelovali výboje bolesti po každé, když jste udělali krok. Ale běžel jsem tak, jako by na mě závisely životy nás všech. Monstra vpravo! Dvě! Nemám volnou mužku. Otočil jsem se a zvedl anihilátora. Rychle se pohybující mlha byla tak vlhká, že místo, aby z mraků začalo pršet, všechna voda se držela ve vzduchu a vsakovala do oblečení. Vítr jako by mě šlehal mokrým ručníkem. Voda ze mě smívala krev a stékala v růžových pramincích. Mlha vyjřela. Byl jsem připravený. Prvního jsem odprásknul hned, jak se v mlze objevil náznak oranžové. Jeho společník pokračoval dál, jen aby mu dávka stříbre rozervala hrudník a vyhodila z něj hromadu vlhkých vnitřností. Čisto! Stál tam strom, neměla jsem dobrý úhel. Prásk! Teď už jo? Júlie byla neskutečně smrtící střelec. K mi! Udělal jsem přesně, co mi řekla, skočil jsem dopředu a přistál v mokré trávě. Několik bodců proletělo místem, kde jsem stál. V série hlasitých dopadů kulek, když jim to Julie oplatila. Jsou mrtví, pohyb! Vstal jsem a běžel. Do očí mi pořád tekla krev. Mlha kvůli ní zrudla, pak zružověla, když jsem zamrkal a nakonec jsem viděl chvíli jasně. Opakoval jsem to každých pár vteřin. Přeskočil jsem nízký kovový plot. Dopad na zem bolel tak strašně, že se mi málem podlomily nohy. Z mlhy se vynořila zeď hotelu. Byl jsem přímo pod Julií. Asi si ani neuvědomovala, že stále vysílá. Edvarde, drž mě za opasek. Musím se naklonit, abych viděla. Nenech no mě spadnout. Představil jsem si Julii, jak balancuje na okraji 20-patrové budovy a odhání ode mě démony. Náhlá rána vedle, srdce mi vyskočilo až do krku, ale byl to jen další démon, který schytal kulku 308 do šišaté lebky. Dveře by měly být přímo před tebou. Tvým směrem se blíží dva tucty monster. Dveře tam byly. vyzkoušel jsem kliku. Zamčeno! Byl to požární východ. Samozřejmě, že bude zamčený. Otvíralo se ven, tak jsem dveře nemohl vykopnout. Neměl jsem žádnou průraznou munici, proto jsem jen doufal, že mě nezabije odražená střela, přitiskl jsem anihilátora vedle dveřního rámu a roztřelil zámek na kusy. Zůstalo tam však příliš mnoho vzpříčeného kovu, dveře pořád nešly otevřít. Tak jsem trochu zazmatkoval a stiskl spoušť rovnou dvakrát. To už stačilo, ale kus železami protrhl obrněný rukáv a spustil další krvácení. Ve filmech to vždycky vypadá tak jednoduše. Jdu dovnitř, řekl jsem, když Julie zabila pár dalších démonů, co mě pronásledovali. Za požárním východem byly jen holé betonové stěny a kovové schodiště. Vzhlédl jsem... Tohle do celou věčnost. Musí spěchat. Ede, připrav se hodit přes okraj ten černý batoh. Ano, ten. Opatrně. Vybuchuje při dopadu. Ano, bum. Ano, je těžkej. Houvene, utíkej opravdu rychle. Do hojzlu. Pokaždé, když jsem došlápl na schod, jako by mě do nohy praštili kladivem, ale znělo to, že Julie se chystá dolů hodit něco opravdu ošklivého. Tak jsem zatnul zuby a táhnul svůj zadek po schodech. Za mnou pršely kulky, jak Julie držela monstra dál ode dveří. Druhý patro. Bolest. Bolest. Dobrdele. Bolest. Bral jsem to po dvou schodech. Moc pomalé. Po třech schodech. Třetí patro. Nabíhím, oznámila mi Julie. Pokračuj, ouvene! Oh, Bolest v noze byla skoro tak silná, že jsem cítil její choť. Co je v tom batohu? Netuším. Jeden z bombových cvoků to vyrobil z chemikálí z studia. Dole se ozvala rachotek, jeden z démonů rozrazil rozbité dveře. Čtvrtý patro, zasípal jsem. Pust, Ede! Á, zaječila Julie. Ne mě, batoh, batoh! Pust ten batoh. Mě draž? Jsi v pořádku? V pohodě. Orci někdy berou věci moc doslovně. Stále jsem stoupal po schodech, když improvizovaná výbušnina dopadla mezi démony namačkané u vchodu. Exploze nebyla tak silná, jak jsem čekal, nebo jsem byl tak vyřízený, že jsem ani nezaregistroval tlakovou vlnu, ale pohled přes zábradlí ukázal přízemí postříkané barevnou krví a vnitřnostmi. V schodištěm stoupal smrdutý kouř. Po acetonu páchnoucí chemikálie štípala v očích, ale dveřmi už se nic dostat nepokoušelo. Čisto! Na minutku, pořád s rojí kolem. Kdo tuhle bombu vyrobil? Zeptal jsem se, když jsem se vrátil k výstupu. Přimluvení se má mysl soustředila na něco jiného než bolest v chodidle, které nateklo tak hrozně, až jsem čekal, že mi praskne bota. Kůprlí nebo Majlo? Nejsem si jistá. Myslím, že ti tři soutěží, kdo z domácích chemikálií vytvoří nejnebezpečnější směs. Děsivý rachot a celý hotel se otřásl. Schodištěm padal prach. Co to bylo? Zatraceně! Pulka konferenčního centra právě vyletěla do povětří. Byla to ta část s vyhlídkou, kde dovnitř prorazili démoni. Tohle bylo obravský. Myslím, že Milo se dostal do vedení. Právě včas. Dát dohromady tyhle pyromany připomínalo pořad Discovery Channel, který se příšerně zvrtnul. Bořiči mýtů proti nim nebyly nic. Posílám ti naproti pár chlapů. Skypy připravuje vrtulník. Doufám, že víš, co dělá houvené. Oni ne. Jasně, že vím. Žádný strach. Napadlo mě, že bych jí pověděl o dítěti, ale zavrhl jsem to. Museli jsme se soustředit na to, aby nás nezabili. O budoucnosti můžeme mluvit pak. Teď jsem chápal, proč Erl nic neřekl. Obvykle se to jako první dozví žena. Měla by to být radostná zpráva, ne, hej, uvízli jsme v dimenzi nočních můr, obklíčili nás démoni, přízračný monstrum nám chce sežrat duše a ty se těhotná, Jupí! Tohle vážně stálo za Nezastavuj se, soustřeď se na boj, ouvene. Musel jsem se soustředit na náš úkol. Ne na svoji pitomou nohu, ne na odcovství, ale na porážku Nachtmára. Pokud ho chci porazit, potřebuji nejprve upoutat jeho pozornost. Musím mluvit s Herlem. Přepnul jsem kanály, dokud jsem nenašel ten hlavní. Panoval tam chaos. Na dvojce se držíme, ale Kantrovič to dostal. Démony u eskalátoru jsme zastavili. Je mi jedno kdo, ale vpadně jim někdo dosát. U bočního vchodu do konferenčního centra je jich 50. Nezvládneme je zadržet. Stahujeme se. Ne, sakra, ruším rozkaz. Tady je Nate Shackleford, tu stranu udržíme. Selžeme tady a rusové uvíznou v otevřeném prostoru. Neopovažujte se hnout. Nikdy jsem Natea neslyšel tak rozpáleného. Byl to pravý Hej Hejtové, ke mně, udržíme tu podělanou linii, dokud se všichni nedostanou dovnitř. Počítala se každá vteřina. Musel jsem odvést Nachtmárovu pozornost od ostatních, ale pokud zjistí, co mám v plánu, zlikviduje mě dřív, než dorazím k vrtulníku. Musel jsem čekat. Bolelo mě na hrudi. Stěží jsem dýchal, ale pořád jsem bral schody po třech. Anihilátor mi na popruhu bušil dozad, protože rukama jsem se přitahoval po zábradlí. Hovory ve vy vysílačce jsem poslouchal několik příšerných minut. Lovci z celého světa dostávali nářez. Máme tu pár těch kyselinových tanků, procházejí dírou, křičel do mikrofonu Nate. Gregorie, potřebuju víc nábojů do padesátky. Véder šekl, Fardé, kolíci z Omahy jsou na cestě, aby vás podpařili. Kurva, procházejí skrz. Stateka. Lovci prohrávali. Kapitola 22. Pohyb na schodišti nade mnou. Kroky. Bylo rychlejší vytáhnout pistoli, než sáhnout po brokovnici. STI jsem držel v levé ruce, abych se pravou mohl dál vytahovat po zábradlí. Poskakující paprsek baterky. Byly to lovci, které poslala Julie. Někdo zakřičel Pite, seš to ty? Jo, to jsem já. Nastal čas získat si pozornost monstra. Přepnul jsem na Erlu v velitelský kanál, ale někdo další už tam mluvil. Erle, tady Lindeman. Věřím, že jsem právě viděl svého otce, jak zabíjí démony. To je velmi znepokojující, protože on zemřel při boji s upíry, když jsem byl ještě dítě. Přichází rozum. Přepínám. Tady Pit, nepřicházíš. Duchové lovců jsou na naší straně. Budou zadržovat monstra tak dlouho, jak jen to půjde. Je to dlouhý příběh, přepínám. Jako další se ozval Erl. ZD. Mysleli jsme, že jsi mrtvý. Majela tvrdil, že tě trefil meteorit. Bylo to těsný. Můj kotník slyšitelně lupal, když jsem dosáhl 14. patra. Mám plán. Bylo těžké zároveň mluvit a běžet. Mordechaj mi ukázal, jak zabít Nachtmára. Jsme ve světě, který vytvořil. Určitě tě může slyšet, varoval mě Lindemann. Dobře, měl by poslouchat. Já znám jeho tajemství. Jestli umí číst v mysli, pak ví, co se chystá mu dělat. Pojď si pro mě, ty sráči. Jen čtyři další patra. Baterka mi ze zhora zasvítila do očí. Byl to Jason Lokoko. Přikrčený stín za ním musel být Edward. Připravte se, varoval jsem je. Jakmile si získám Nachtmárovu pozornost, situace tu začne být hodně nebezpečná. Lokoko jen zabručil. Sice mě k smrti nenáviděl, ale tohle byl biznis. Edward šel v čele. Lokoko mě chytil za levou paži a pomáhal mi. Ten parchant byl tak silný, že mě začal táhnout. Ne, že bych si stěžoval. Svaly na nohách jsem měl jako želé. Informace, které mi dal sem, byly všechny tady, bolestivě vklíněné mezi mé obyčejné vzpomínky. Samozřejmě jsem to musel být, já koho se vybral. Můj mozek byl jako skřínka předspaná šanony několika různých lidí. Sakra, kvůli něčemu podobnému jsem mluvil portugalštinou ze 16. století. Byl jsem na podobné šílenosti připravený. Díky vám, stupidní starobilí, a díky vašemu pytomému artefaktu. Procházel jsem složky, zkoumal jsem, co bratr zaslechl, dokud jsem nenašel, co jsem potřeboval. Dál jsem vysílal. Říkáme mu nahtmár, noční můra. Celou dobu jsme to typovali správně, protože tohle on je. Bez nás není nic. Potřebuje lidi, aby získal formu. Bez nás nic nezmůže. Živí se naším strachem. Nachtmár je obyčejný Alp. Je to parazit. Je to červ. Lidé ho posílili, ale tuhle moc má jen díky svým lidským hostiteli. Když je propojený s někým slabým, je nicka. Je to ubohý, mrňavý Alp. Nachtmár je jen podělaná nula. Fungovalo to. Poznal jsem, že monstrum poslouchá. Hotel se otřásl. Edward se na mě podíval, by říkal, seš si jistý, že je to dobrý nápad? Tenhle mlňavej přízrak z nočních můr měl jen tu kliku, že našel mocnýho hostitele, ke kterému se kdysi dávno připoutal. Jednoho z vyvolených. Jako jsem já, ale to jsem nedodal. Byla hranice, po kterou jsem byl ochotný pokoušet osud a nevěděl jsem, co přesně si počnu s tím posednutím, o kterém na konci mluvil doktor Bliš. Nachtmár je příliš velký ubožák, aby podobného člověka dokázalo vládnout úplně sám. Byli to vědci, co ho zlomili a nabídli Nachtmárovi. A tohle všechno, monstra ze snů, zkáza, to všechno vzešlo ze síly jedné lidské mysli. Nachtmár se rád vydává za rozhněvaného boha, ale je to jen manipulativní malej hajzlík, co se přeživuje na silným člověku. Tady, Julie, ouvené, jdou po vás. Co je to tentokrát? Hlasité křupnutí. Betonová zeď odpočívadla nad námi byla najednou protkaná prasklinami. Lokoko i já jsme se zastavili. Chrliče, u vnější stěny schodiště jsou tři chrliče. Edward proběhl kolem nás, vyběhl na odpočívadlo 19. patra, trhnutím otevřel dveře a podíval se dovnitř. Rychle na nás pokýval hlavou. Čisto. Z 20. patra na nás pršel prach a kusy betonu. Byla by blbost postavit se oživenému kamennému monstru v uzavřeném prostoru. Běželi jsme za Edem. Nachtmárová reakce byla rychlejší, než jsem čekal, ale já s jeho provokováním ještě neskončil. Chliče, pravděpodobně ti samí, co byli v Fepltnu. vidíte, co jsem vám říkal? Teď se probírá Julie, nejma vzpomínkama. Sám o sobě nic nezvládne. Je to Japáš, Nemá žádnou představivost. Všichni tři jsme vstoupili do 19. patra. Byla tu naprostá tma. Lokoko a já jsme zapnuli baterky. Ed mě viděl. V podlaží se stále stavělo. Bylo zaneřáděné napůl dokončenými kovovými rámy, pohupujícími se kabely, lešením a dřevěnými panely. Uprostřed muselo být další vnitřní schodiště, kterým se dostaneme na střechu. Je omezený zbraněmi, co mu sami nabídneme, ale ani ten zpětomělej člověk, co ho udržuje živu, by nezvládnul věci, co mám v hlavě já. Mohl jsem jen doufat, že starobilí se natolik vzpírají příčetnosti a pochopení, že je nedokáže okopírovat. Jinak by nás prostě rozmázli. Hromová rána, když hrliče prorazili do požárního schodiště. Běželi jsme, jak nejrychleji to šlo, ale já na vlastní oči viděl, jak rychlý umí být. Utíkali jsme přímo ke schodům. Et našel dveře a otevřel je. Nakoukl dovnitř, pak dolů a nakonec se obrátil k nám a přikývl. Čisto. Vrátil jsem se k vysílačce. Víš, Nachtmáré, ty mi můžeš hledat, jak políbit prdel. tvůj svět nic neznamená. Tohle všechno si postavil jen díky vědomí svýho hostitele. Tvoje dny jsou sečtený. Na zemi tvoje tajemství znají. Vědí, jak jeho zabít a tebe zapudit. Najdou tvýho ubohého člověka, sejmou ho a ty zase budeš jen nehmotný nic. Požná si najdeš někoho dalšího, ke komu by ses připoutal, ale už to nikdy nebude stejný. Budeš tak slabej, že se ani nedostaneš do tabulky fonasilu. Si je ptíž. Největší výkon, na jakej se potomhle zmůžeš, bude strachy počúraný pětilety dítě. Hotel zažíval opakovaná slabá zemětřesení. Opravdu si ho naštval, řekl Lokoko, když jsme vycházeli poslední schody. Jednou rukou jsem ho objímal kolem širokých ramen. Bylo to rychlejší, než pajdat na napuchlé noze. Lokoko byl silný jako bík a přestože hekal a supěl, táhnul mě dost rychle. Raději bys měl vědět, co děláš. Improvizuju. Jediný důvod, proč jsem se na tebe nevykašlal, je ten, že důvěřil Erlu Herpinčrovi. Vážně mi to moc neulehčuješ. Rachot mi prozradil, že chrliče pronikli do hotelu. Schodiště skončilo dřív, než jsem čekal. Nebyly tu dveře na střechu. Budeme muset do dvacátého patra a projít po něm k prvnímu schodišti. Zatraceně, zamumlal Lokoko, když mu to došlo taky nás provedl dveřmi. Chrliče byly pod námi. Jejich pohyb byl tak ničivý a těla tak těžká, že jsme cítili vibrování v podlaze. Budeme muset projít nad nimi. Už tam skoro jsme. Ve dvacátém patře byl ještě větší stavební chaos než v devatenáctém. Některé stěny už postavili, další byly jen kovové kostry čekající na panely. Z opačného konce chodby se ozvalo hluboké zvířecí zavrčení. Ve tmě mezi námi a schodištěm něco čekalo. Edward bez zaváhání tasl své meče. Hede, počkej! Ale ork už útočil na neznámou hrozbu. Přeskočil kolečko s vápnem a zmizel ve tmě. Za ním! Náhlý pohyb vedle nás. Něco neuvěřitelně chladného narazilo do mě a lokoka. Vyrazilo nám to baterky. Praštil jsem se hlavou protější zeď. O no co teď? Omámený jsem se pokusil zvednout na všechny čtyři. Sáhl jsem po pistoli, ale schytal jsem kopanec do žeber tak silný, až mě zvedl ze země. Oh! Vzduch z plic vyletěl ven. Chytil jsem se rámu, pokoušel jsem se vstát, ale velká pěst mě zasáhla hned za ucho. Spadl na mě rám. V matném osvětlení jsem poznal, že je to člověk. Velký chlápasy asi mojí velikosti, bez trika a obsypaný svaly. Lokoko zvedl brokovnici, ale útočník mu jednou rukou srazil hlaveň a druhou ho praštil přímo do obličeje. Remingtonka dopadla o pár metrů dál. Lovec zařval a vrhl se na něj. Srazili se. Lokoko schytal ráno loktem dozad, ale prorazil svého protivníka nejdřív jedním rámem a pak i pevnou stěnou. Hned se zvedli, zatočili se a tentokrát to byl Lokoko, kdo narazil do protější stěny. V panelu po jeho dopadu zůstala široká trhlina. Jeho nepřítelem jsem byl já. Lokoko šokovaně stuhl a má hororová verze ho znovu praštěla. Tak znovu a znovu a znovu. Byl rychlejší a silnější, než jsem kdy ve skutečném životě býval já. Do pilin z Lokokova rozbitého nosu kapala krev. Dál se oháněl pěstmi, zvedali se a dopadali jako parní písty. Výraz ve tváři mého démonického dvojčeta byl naprosto chladný, bez emocí. Byla to má tvář, ale mladší a bez jezev s mrtvýma prázdnýma očima. Zahodil veškerou svou lidskost a zůstala jen jediná věc, touha naprosto zničit soupeře. Přesně tak jsem vypadal, když jsem zničil v život. Lokoko se ho pokusil odstrčit, ale byl na něj příliš silný. Má kopie s ním smítla na podlahu a hned se na něj vrhla, Přesně věděl, jak manipulovat s protivníkem na zemi. Kolenem přimáčkl jednu z lokokových paží a pak do něj opakovaně bošil. Rána loktem a skleněné oko vyskočilo z důlku a odkutálelo se po koberci. Bylo to stejné jako minule. Ztratil jsem kontrolu. Rozrazil jsem mu lepku. Vyrazil jsem mu oko. Kdyby mě neodtáhli, utloukl by ho k smrti. Poslal jsem ho do komatu. Samozřejmě, že jsem to monstrum musel být já. Pocházelo z nočních můr. Mé mladší bezcitné já bylo Lokokovou noční můrou. Byl jsem monstrum. Ale stejně jako mi ostatní i Lokoko se při k s monstry zlepšil. V hub. falešný já sebou trhl. Skrevavené ruce opustili lokoku v obličeji, chytil se za nohu. Právě ta kolenem fixovala jednu paži. Lokoková ruka se zvedla z podlahy, držel něco hranatého a oranžového, přimáčkl to ke svému soupeři. Fup! V hrudi mé kopie se objevil černý kruh. Fup! Fup! Další dva. Lokoko prve upadl na hřebíkovačku. Když se dvojník narovnal, lokokoho velkou botou kopil do obličeje. Kopie narazila na protější zeď, klidně se natáhl a vytrhl si hřebík z hrudní kosti. Okamžitě se začal zvedat. Ozvalo se ostré prásknutí. Kopie z nočních můr překvapeně sklopila oči k nové, mnohem větší díře, co se jí objevila uprostřed hrudníku. Lokoko zahodil hřebíkovou zbíječku a sáhl po své pistoli. SXD-45 v jedné natažené ruce se Lokoko pomalu zvedl, po potlučeném obličeji mu stékala krev. S dlaněmi přitisknutými na hrudník mezi prsty protékala krev, se má kopie otočila mým směrem, promluvila mým hlasem. Posmíval se smi, vyvolený. Hle, já nejsem jediný, kdo tady způsobuje zlé sny. Zasmál se. Lokokoho znovu střelil. Nachtmár se zamračil a sjel pozdě. Zanechával za sebou krvavou šmouhu, dosedl s hrudníkem plným krvácejících ran. Všechno to bylo zbytečné. Člověk, ke kterému jsem připoutaný, je mimo tvůj dosah. Nemůžeš ho zabít. Já vím, řekl jsem a pomalu se zvedl na nohy. Proto ho přemluvím, aby to udělal sám. A v tu chvíli prastarému starému monstru došlo, co se chystám udělat. Ne, ty! Tentokrát k němu Lokoko přišel, přitiskl mému dvojníkovi hlaveň ke spánku a roztřelil velkou část mého mozku po dvacátém patře. Lokoko na mrtvolu plivl. Už zavřil hubu! Rty měl tak nateklé, že šišlaným slovům skoro nebylo rozumět. Hromotluk se otočil ke mně, třásl se v steky. Jedna polovina jeho tváře vypadala bez oka trochu propadle. Druhá byla rozmlácená do masa. Překvapovalo mě, že pořád stojí. Podíval jsem se na pistoli, co se mu pohupovala v ruce. To jsem nebyl já! Kdysi ano, ohlédl se zpátky k tělu. Ani jeden z nás už není chlap, kterým bejval a mrzí něco co ti chlap, kterým jsem byl, tenkrát udělal. Lokoko zastrčil pistoli zpátky do pouzdra. Omluva se přijímá. Až se vrátíme na zemi, můžeš mi koupit pivo. Platí, Vytáhl jsem ruku z pozazet a odhalil mu, že držím vlastní 45. Původně jsem chtěl zastřelit dvojníka, ale pak se mi schovával, dokud Lokoko nesklonil svou zbraň. Co? Lokoko dotčeně zavrtěl hlavou, když to uviděl, ale i tak mi znovu nabídl oporu. Mám práci. Nemám čas, abys po mně střílel. Souhlasně zavrčel, když si přehodil moje paži přes ramena a přenesl na sebe část mojí váhy. Pak řekl, oh, ale musím říct, že to byl sakra dobrý pocit tě střelit, tvý starý já. Zasmál jsem se a pak se zarazil. Snažil jsem se zaslechnout chrliče, ale nikde jsem je neslyšel. Možná ani tady se Nachtmár nedokázal soustředit na tolik věcí najednou a dole řádila armáda démonů. Ale když teď Nachtmárovi došlo, co mám v plánu, Pošle na mě všechno, co má, a přesně to jsem chtěl. Odvede to jeho pozornost od ostatních. Náhlá rána a výkřik z druhého konce chodby. Hede! Rozběhli jsme se za zvuky. Lokokova baterka ozářila, Eda stal k nám zády. V každé ruce držel meč. Jeden zvednutý nad hlavou a připravený k seknutí, Druhý natažený před sebou, aby jim odradil hrozbu. Pohyboval se pomalu, nohy prhnuté, postupně přenášel váhu na prsty. Naproti němu něco zavrčelo a plížilo se při zemi. Zvedl jsem anihilátora a zapnul výkonnou baterku. Před orkem se krčilo něco chlupatého. Bylo to dlouhé a připravené vyrazit, Nijak to však netoužilo nabodnout se na Edův meč. Jasně žluté oči ani nemrkly, když se připravoval k útoku. Byl to vlkodlak. Vlkodlaky jsem znal moc dobře. Pár jsem jich zabil a ty divoké bestie mě příšerně děsily. Byl to vlkodlak, který mě málem zabil, kdo mě uvedl do světa s existujícími monstry. Z vlkodlaku se měl hrůza. Nachtmár začínal být osobní. Z cesty, Ede! Křikl jsem a hledal čistý úhel. Ed hladce uskočil stranou. Přitiskl jsem prst na spoušť. Broky vyrvali díru do stropu. Lokoko mi v poslední chvíli zvedl hlaveň. Počkej, já ji znám. Hej, zrsko, jsi to ty? Byl zrzavý. Nikdy dřív jsem zrzavého velkodlaka neviděl. Vlkodlak naklonil hlavu do strany, nozdry se mu roztáhly, když nasál náš pach. dál držel své meče zvednuté. Znovu jsem na monstrum zamířil, ale tentokrát jsem držel prst dál od spouště. Lokoko by raději měl vědět, co dělá. To jsem já, Jason. Slyšíte mě, zástupky ně? Vlkodlak se napřímil a sklonil, ne, sklonila hlavu, vypadala téměř klidně. Za svůj život jsem se ocitl v blízkosti několika plně přeměněných vlkodlaků a nikdy jsem nic podobného neviděl. Obvykle byli jen naježení a snažili se všechny zakousnout. Naprosto zmatený Edward dokonce trochu sklonil meč. Proměna zpátky v člověka byla neuvěřitelně rychlá. Rychlé přeměny vlkodlaků už jsem viděl, ale takhle rychlé ne. Erl vedle ní vypadal jako loudal. Kosti vyskočily z nyní nesedících kloubů. Srst ustupovala. Co to sakra! Za 30 vteřin před námi stála nahá zrska. Když zvedla hlavu očí, stále zlatě žhnuly. Ať se propadnu. Jason kaka? pořád měla příliš hluboký hlas. Tohle je podruhý, co vás vidí mnohou. Jeden by si mohl myslet, že se vám líbím nebo tak něco. Jste skuteční? Zeptala se podezřívavě. Hlas už se jí vrátil do normální tóniny. A ty? Oplatil se mi otázkou. V tomhle šíleném světě jsem nevěřil ničemu. Zlato v očích pohaslo. Bojuji tady s každou myslitelnou šíleností, co jsme tu uvízli. Když jsem uviděla vašeho malého přítele, myslela jsem si, že na mě poslal ninji. Sehnula se, sebrala ze země maskáče a zakryla se jimi. Přestaň zírat! Jestli to pomůže, soustředím se na mířidla. Ne na tebe, nic ve zlým. viditelně spokojený, že se ho hrozivá lokodlačice nechystá sníst, Zasunul meče do pochev a uklonil se. Lokodlačice na Eda vrhla pohled, který naznačoval, že mu vůbec nevěří. Na boku měla dlouhý krvavý šrám, ale už se pomalu zavíral. Nezdálo se, že by jí to příliš vadilo, ale etý seknul pořádně. Představíš nás, lokoko? Zde, tohle je Hedrkerkonenová. Hedr? Erlova přítelkyně? Možná za to mohlo zranění hlavy, ale byl jsem příliš otřesený, abych poznal s kým mluvím. Konečně jsem potkal zrzavou vlkodlačici. Tvůj tým se pohřešuje. Zůstala jsem jen já. Byl to dlouhý den. Takže ty sis s LM? Jo, vidím, že máš nášivku se smajlíkem. Najednou se rozhářela. Je tady Erl? Je dole v kasínu, ale jak jsi tady skončila ty? Stále jsem se nemohl zbavit podezření, že jde jen o další trik. Už jsem anihilátorem nemířil na ní, ale pořád to bylo kousek od ní. Sledovali jsme Mark 13, když utekl z Dakveje. Dostihli jsme ho, bojovali s ním a další věc, co si pamatuju, je, jak bloudíme mlhou plnou monster. Pak se tu z čisté jasna objevil tenhle hotel, Zrovna jsem to tady kontrolovala, když mě tvůj malý přítel bodl. Tak on říká ahoj. Na řeči nebyl čas. Každá vteřina, kterou tu promarním, znamená vteřinu, o kterou budou lovci déle vzdorovat obležení. Musíme jít dál, potřebuju se dostat na střechu. Vím, jak tu věc porazit. Ne, dokud si nepromluvím s Erlem Herbinčrem. odsekla, ale vzala si svůj batoh a šla za námi. Potřebu spěchat posílilo náhlé hlasité zapraštění za námi. Podlaha pukala, praskala a zvedala se. Mechtmárovy chrliči byly znovu aktivní. Hedr si povzdechla. Další? Čertu, už ne. Podívala se na Lokoka. Nech mi tu vysílačku, spojím se s Herlem sama. Překvapilo mě, že se s ní hromotluk nehádal. Lokoko jí skutečně věřil. Odepnul si vysílačku a podal ji Hedr. Je naladěná na správný kanál. Já se tady o to postarám. Běžte udělat, co musíte. Hedr rychle spala oblečení do batohu u svých nohou. Dokonce tam měla i boty. Nikdy jsem neslyšel o vlkodlakovi, který by sebou nosil lidské věci. Tohle je vážně otrava. Vlkodlaci jsou drsní, ale. To byl chrlič. A. Bude pátý, kterého dneska potkám. Jeden z chlapců z našeho týmu chrliče nesnášel. Proč nemohl Benny ho děsit, my little pony? Ne, museli to být chrliči. Jsi neozbrojená. Už klíbla se na mě. Jediná věc, co mi na těch věcech vadí, je, že to nemůžu sníst. Dokonce i něká monstra se změní v píse, když je zabiješ. Hladovím. Pravdolek bych teď zabila je ptišku. Podle Erlova popisu musíš být Z, jeho mystický účetní. Tady. Sáhla do batohu, něco vytáhla a hodila mi to. Chytil jsem to do ruky. Byly to vojenské psí známky. Strhla jsem je z cíle v dagveji, než nás poslal sem do Tramtárie. se patrem pržene každou vteřinu. Rád jsem vás znovu viděl, zástupkyně. Rozloučil se Lokoko, než mě odtáhl chodbou. Já tebe taky. Zůstanu v kontaktu. Hedr si za námi dávala na čas, než vysílačku použila. Tady je Hedr Kerkonenová. Ozvy se, Erle Herbingere. Tohle je nějaký trik. Zapnul jsem svou vysílačku. Negativní, Erle. Myslím, že je skutečná. Hedr, ty, ty seš naživu. Seš to skutečně ty? Jo, Erle, jsem to já, hlas zalikal emocemi. Nikdy jsem neviděl vlkodlaka se slzami na krajčku. Nevěřila jsem, že tě ještě někdy uslyším. Kde jsi? Přejdu za tebou. Skoro jsem litoval démony, co se teď pokusí postavit Erlovi do cesty. Za minutku se ozvu, nejdřív musím rozbít pár chrličů. Položila vysílačku na batoh, Naposledy se na nás podívala očima, ve kterých znovu zářilo zlato a otřela si tvář. Raději bys to neměl podělat. To se nestane. A pak už mi Lokoko pomáhal odbelhat se pryč, když do chodby vtrhnul obrovský kamenný chrlič, jen aby se mu tam postavila rychle proměněná dokodlačice. Postupovali jsme tak rychle, jak jen to šlo, takže nic moc. Já kulhal, a Lokoko při každém výdechu vyfukoval rozbitým nosem krvavé bublinky. Ed doběhl ke dveřím. Na požárním schodišti byla proražená zeď v místě, kde dovnitř vnikly chrliče. Za námi zavela hedr a pak následoval hrozivý rachot, když na ně zaútočil chrlič. Dírou se dovnitř valila lepkavá mlha. Mimozemský tlumič se z nás pokoušel vysát vůli žít, ale já fungoval na vztek. Přes vítr jsem slyšel nadějné rachocení vrtulníku, naši jízdenku domů. Už jsme tam skoro byli. Dveře na střechu zeli do kořán. Čekala tam Julie černá skvrna na pozadí zuřivé statiky bouře, vlasy jí vlály. vené, jak těžce jsi zraněnej! No to není moje krev, většinou. Cizí lovec, kterého jsem nepoznával, mě popadl za paži a odtáhl od lokoka. Podle toho, jak opatrně se mnou zacházel, se musel vypadat ještě hůř, než jsem se cítil. Oba potřebujete ošetřit. To není čas, nastupte si do vrtulníků. Poslechni ho, nařídila mu Julie. Kolik tady nahoře máš lidí? Když započítám vás, chlapci, tak osm. To bude hodně vyrovnaný souboj. Aložte to, křikla Julie na ostatní a ukázala na hajnda. Et mi pomohl na schodech na přistávací plošinu a o pár vteřin později jsem šplhal do hajnda. Ukázalo se, že Skypy je připravený vyrazit. Julie nastoupila hned za mnou. Jaký je plán? Snažila se překřičet rotory. Z větší části jsem jí odečítal z rtů. Stáhl jsem z police sluchátka a nasadil si je. Skypy, dostani nás do vzduchu hned, jak si všichni nastoupěj. Kam letět? zeptal se Skypy. Prostě si vyber směr a léť, hlavně rychlé. Chrliče dokázali vyvinout překvapivou rychlost, ale Skypy mu se nemohly rovnat. I když let v magickém hurikánu vypadal jako pitomost, sem trval na tom, že jim můžeme proletět. Smrt z vás neomylné neudělá tak jsem jen mohl doufat, že se nepleté, protože jinak bude po nás. Edward nastoupil jako další a pak natáhl ruku, aby pomohl štíhlé postavě. Poznal jsem v ní elfku Taniu, ale než jsem já nebo Julie mohli něco říct, Edward vzhlédl a přiložil si prst k obličejové masce, prosil nás o ticho. Pokud jeho bratr zjistí, že má ve vrtulníku elfa, vypukne peklo. Nemohli jsme tu nikoho z našich lidí nechat na pospa smrti, ale nebyl jsem si jistý, jestli by Skypy Elfku uznal jako člověka. A na dohadování nebyl čas. Julijini odstřelovači se stahovali od krajů budovy. Běžel k nám John Van Zandt, nesl baret M83, puška byla skoro stejně dlouhá jako on. Lokokovi pomáhal Cizílovec. Byli skoro u vrtulníku, když se rudě zablesklo. Běžící lovce to srazilo k zemi. Haň se otřásl a zhoupl na kolech. Naše otáčející se rotory se sklonily k zemi. Podívej! Julie ukázala ze dveří. Přes okraj střechy vylétaly chrliče. Jejich prázdné kamenné oči se soustředily na haňda. Purpurově se zablesklo. Obloha se protrhla a zaplnili ji stíny tuctů letících bestií. Chrliče se zdánlivě objevovali od někud. Kroužily připravení vrhnout svá kamená těla střemhla v proti našemu děděnému únikovému prostředku. Hotel se otřásl pod dalším zničujícím útokem. Náš vrtulník poskočil a otočil se bokem. Zdálo se mi, že se hotel každou chvíli zhroutí. Skypy křičel něco, co mohly být jen orkské nadávky. Ostatní lovce to znovu srazilo na zem a rozházelo je to potřesoucí se střeše. Lokoko si uvědomil, že se nebezpečně přiblížil nakloněnému rotoru a zoufale zabíral rukama a nohama, aby se od něj dostal dál. Z oblohy spadl chrlič. nerostáhl křídla a dopadl takovou silou, že ve střeše udělal kráter. Neznámý lovec zmizel, rozdrcený pod břichem bestie. Náš rotor, chrlič, minul jen díky divoce poskakující budově. Chrlič stál mezi námi a lokokem. Kolem nás na střechu dopadali další. Jeden zásah a je po nás. Ostatní lovci to nezvládnou. Julie si začala rozepínat pás. Chtěla jim jít na pomoc jestli to se lžeme, všichni zemřou. Ptáci z kamene, ptáci z kamene, ječel Skypy. Muset letět. Chrlič dopadl na druhé straně a v okně se po zásahu odštípnutým betonem udělala prasklina. Lhal bych, kdybych tvrdil, že mé rozhodnutí bylo lehké nebo těžké. Neměl jsem dostatek času, abych se těmi koncepty zaobíral. Prostě se stalo. Nemohli jsme riskovat stovky životů kvůli dvěma lidem. Natáhl jsem se a chytil Julie za ruku dřív, než se odepnula. Tahala za moji skrvavenou ruku, než jí došlo, co dělám. Musel jsem se rozhodnout. Skypy, dostaň nás do vzduchu, křikl jsem. Ne, tělovci! Julie byla v šoku. Leď, skipy, hned! Skypy poslechl. Heinz na přistávací plošině poskočil. Van Zantovi se podařilo narovnat gigantickou odstřelovací pušku. Začal střílet na chrliče u výzlého ve střeše a při každém ničivém zásahu se rozstříkl rozstavený kámen. Lokokovi se podařilo zvednout. V jeho potlučeném obličeji se objevilo pochopení, že to k vrtulníku včas a pak jsme vzlétli a on se mi ztratil z výhledu. Julie mě probodávala pohledem v očích nevěřícný výraz. Jde po mně, říkal jsem si v duchu, ale nic se tím neulehčovalo. Soustředí se na mě. Je opustit můžeme. Nachtmár se soustředí na mě. Pokud tu selžeme, zemřou úplně všichni. Opakoval jsem si to jako mantru. Držte se! Zaječel Skypy. Haince málem přetočil na bok, když jsme opustili hotel. Nezajištěné předměty se uvolnili. Tania ještě nebyla připoutená, ale jedna Edvardova ruka se pohnula rychlostí blesku, chytil za triko. Etik sobě přitáhl a pevněji k sobě přitiskl, aby ji udržel na místě. Kolem otevřených dveří se prohnal černý stín. Chrlič se zlomenými třídly padal jako bomba, jen o pár centimetrů minul náš rotor. Narazil do okraje hotelu, deset metrů z něj rozdrtil a pak se překulil přes okraj střechy. Kdybychom tam zůstali jen o chvíli déle, dostal by nás. Celý svět se pohnul, když nás Skypy pruce naklonil na druhou stranu. Kolem prosvištěl další chrlič. Vyletěly jiskry, když se otřel o náš bok. Pak už jsem nevěděl, kde je nahoře a kde dole, protože výhled dveřmi zakryla šedá mlha nočních můr, pak tam byla zem a pak zase noha. Vrtulník se otřásl, když nás něco zasáhlo do ocasu. Ozvalo se varovné bzučení, uvnitř začalo blikat červené světlo.